«Холодна цікавість? Он як?» «Я, здається, не п'яний?» – подумав Геннадій. «Чому ти не відповідаєш?» – спитала Ярослава. Геннадій нагнувся і поклав її на ліжко. Але рук вона не розчепила, тільки чомусь заплющила очі. Чекала, що він поцілує... «Все ще чекала?» «Приймеш ванну?» Спитав, і голос його пролунав глухо, майже байдуже. «Та ти мертвий, Геннаджко», сказала вона, і розчепила нарешті руки. «Не мертвіший, ніж інші», сказав Геннадій. «Я зараз покличу Коропа, і він приготує тобі ванну. А хочеш викупає? Тоді поговоримо. Мені потрібна твоя порада». «Короб – це хто? Твоя риба?» Вона ще намагалася жартувати. «Мій охоронець. І як ти уявляєш, що від мене купатиме?» «Це як ти уявляєш?» «Гену, я можу образитись?» Ярослава звелася на лікті, подивилась на нього якось так, наче вирішувала його долю. «Чи ти ще п'яніший за мене?» Він мацнув у кишеню, мобільний був на місці. Втім, навіщо через мобілку? Адже он біля дверей, як кнопка. Кнопка навіть у спальні. Це він сам гуморно так придумав. А чому би не викликати коропа і не передати йому цю плядюшку, яка через кілька днів ублажатиме свого паршивого старого хазяїна? На півдорозі до кнопки запишав мобільник. Він приклав до вуха і почув цей голос. «Вітаю з новосіллям!» «Спасибі, а хто це?» Геннадій придумував, кому ж із його знайомих належить цей голос. «А тепер вийди за ворота свого задрипаного будинку». Той, хто дзвонив, зігнорував його запитання. «Вийди, паршивий боягузе. Чи ти не боягуз?» «Спочатку знову спалити свою фортецю? То вийдеш?» «Вийду». Прийняв Геннадій виклик. От і добре. Лечетний смішок прогасили. Чекаю. Мобілка вирубалась. Гарячково закрутилися в голові. Де він уже чув цей голос? І що далі робити? Вислати за ворота охоронців? Там, напевне, ж нікого нема. Тільки десь у темряві читуватиме снайпер. Чомусь неодмінно подумалось про снайпера. Професійні кілери завжди снайпери. Кілер? «І той, хто спалив будинок?» «Гукнути коропа і крота, нехай прочешуть все довкола!» «Ліхтарі за воротами освітлюють вулицю і навіть частину пустирища!» «Можна вімкнути прожектора, він потужніший і освітить на півкілометра!» «Але ж це покаже, що він справді боїться!» «А страх – перший крок до програшу! Ще одного програшу!» «Треба робити щось інше!» «Що?» «Шкода, що Алюшка вже поїхав додому!» Прийшов на годинку з якимсь товаришем-студентом і змився. «Чекають друзі», – мовляв. Ніби й був, і в той же час відгородився від брата. Невдячна свиня. «Але що ж робити?» «Що трапилось, Гену?» – стривожено спитала Ярослава. «Хто тобі дзвонив?» «Дід піхто», – гаркнув. «До мене дзвонили, зрозуміла. Віди у ванну, короб тобі покаже де. Не бійся, не буде до тебе лісти». «А ти куди?» на дідькову гору. Тут він побачив, що ступив і крок, і другий, і вже стояв у дверях. Криво усміхнувся. Саме так і треба зробити. А вже ж, піти за ворота. Піти і стати під приціл. Стати під приціл? Дати себе застрелити, як паршиве курчатко. Треба захищатись. Треба воювати. Але з ким? Ярослава схопилася з ліжка і стала поруч по-справжньому перелякана. «Що вона відчула?» «Чекай мене», – сказав уже спокійніше. «Я швидко повернуся». Дорогою він все-таки взяв з тумбочки пістолета. Накинув на плечі куртку. Намагався вгамувати серце, що застукало надто швидко. Покликав на допомогу всю свою силу волі. Стиснув зуби. «Піди, допоможи там, дамі», – сказав до коропа, котрий піднявся при виході на зустріч. Покажеш диванне, якщо захоче, допоможеш, але без фокусів, тільки те, що вона попросить.